egia sandalike testo jaso nuenean, nahiko tendenzioa ikusten nuen. Ala guztiz ere, gu gure alderdi esan genuen hau ez da gure testoa, baina goazen aurrera. Ta guk ez genuen goiko alderdi horrekin nintze egin, ez? E, beste alderdi politiko zitu dara izena, ba ziren nire ustez bi alderdi oso zaila zutenak e, testo dizinatzea. Oso zaila. Ala eta guztiz ere, e, sorpresa esan zan Baeskoa e mantztela. Eta sorpresa esan zen, nire ustez ba, erosoen sendituko zen alderdiak testorik gora mantzuela, eta goikoak esan zuten beste testo bat aterako zutela, berrri mailan eta beraz ondarribilkoa sinattzea. Ordon Egin egiten da saiakkerak egite ditugu, nahi nuk esan errez izango zala mionez. Ez duuzte Brandikan badu gorre gure... Goiko aldi hortan ez dakit, nora begira meion badugu, horrendik hande, korse gehiegi eta, eta komisario gehiegi.